Nyissuk ki a Bibliánkat az első királyok könyvénél. Az egy királyok hatnál fogjuk folytatni a mai este. Uram, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk a Te jelenlétedbe, és hogy kinyithatjuk a Te életet adó igéiden. Kérünk Téged, Uram, hogy jöjj és formálj át bennünket ezen az estén. A Uram, meglátnunk a Te gyönyörűségedet, a Te lényedet. Add megértenünk a szívedet, és kérünk Téged, hogy végezz munkát az életünkben köszönjük ezt neked, Uram, hogy itt lehetünk a lábadnál, és egy testként együtt dicsőíthetünk téged. Uram, mennyire várjuk azt a napot, amikor ott leszünk majd előtted mindannyian, minden népből és nemzetből a te trónod körül, és ott fogunk imádni téged az seregekkel együtt, szemtől szemben. Köszönjük, Uram, hogy ez, ez a nap közel van, és azt mondtad, hogy elviszel oda minket, Dicsőítünk Téged, Uram, azért, mert Te méltó vagy rám. Te szeretetedért, a Te kegyelmedért, és azért, hogy veled közösségünk lehet. Köszönjük ezt Neked, Jézus. Amen. Amen. Ez egy királyok hat. Az ötödik fejezetben láttuk azt, hogy milyen fontos a keresztény életben az alapozó munka, a felkészülés. És... Láttuk azt, hogy Dávidnak a hosszú alapozó munkája után és Salamonnak az alapos előkészülete után tudod csak elkezdődni az első templomnak a megépítése. Nagyon sok év munkája van ezelőtt, tehát ne gondolja senki, hogy egyszer csak elkezdett felépülni a templom, és milyen szép lett egyik napról a másikra, hanem bizony nagyon sok év hosszú megelőző készület, előkészületek voltak. És ahhoz, hogy a mi életünk is valóban Krisztusra tudja visszaragyogni, nagyon gondos és alapos munkát kell végeznünk. És fogjuk látni, hogy ez a templom hogyan ragyogta vissza Istennek a dicsőségét, de még fontosabb az, hogy a mi életünk, a mi szívünk visszaragyogja Istent, és az ő dicsőségét. És hogyha a templomot felépíteni ilyen komoly munkába tellett, akkor gondolunk kell arra, hogy bizony a kereszténységünkben is ahhoz, hogy szép és ragyogó épület legyen, ami visszatükrözi az úr dicsőségét, ahhoz is meg kell dolgozni. És a, azt is fogjuk itt látni ebben a fejezetben, hogy nem csak az előkészületek a fontosak, nem csak az alapozás, hanem a építés is. Az, hogy valaki épít egy alapot, az egy dolog, de hogyha nem folytatja tovább a munkát, akkor se lesz belőle építmény. És pont erre figyelmeztetett Jézus is, hogyha a Lukács evangéliumának 14-es fejezetéhez odalaposztok, akkor Jézus ott arról beszél, hogy mit jelent őt követni. És ott azt mondja Lukács 14-ben, 28-as versben, Ha valaki közületek tornyot akar építeni, nem de először leül és felszámítja a költséget, hogy van-e mivel elvégezniem. Nehogy minek utána fundamentumot, alapot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdi őt mindenki, aki látja, ezt mondva, hogy ez az ember elkezdte az építést, de nem bírta véghez vinni. Aztán mond még egy példát arról a királyról, aki háborúba készül, hogy ő is alaposan átgondolja, hogy az ellenséggel szemben tud-e harcolni, megvan-e rá a képessége, és hogyha nincs, akkor inkább békét köt. És azt mondja a 33-as versben Jézus, ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Jézus ezt a két példázatot azért mondta el, hogy kihangsúlyozza, hogy milyen fontos ő vele járni. Nem elég csak ő hozzájönni, nem elég csak őt ismerni, nem elég csak ő róla hallani, nem elég csak az ő tanítását ismerni, vagy vitatkozni róla, ez mind nem elég. Azt mondja Krisztus itt a 26-os versben, Lukács 14-ben, hogy hozzá kell jönnünk, utána azt mondja, hogy őt kell a legjobban szeretnünk mindenki fele, utána azt mondja, hogy hordozni kell a keresztünket, és negyedjére pedig azt mondja, hogy ő utána kell menni, folyamatosan őt kell követni. Azt mondja Jézus, hogy ezt jelenti tanítványnak lenni, nem elég csak egy alapot építeni, nem elég csak elkezdeni a munkát, hanem be is kell azt fejezni. És Jézus ezt a keresztény életünkre vonatkoztatva mondta ezt a példázatot, ezt az építkezős, meg ezt a háborús példázatot, és mind a kettőnek az a lényege, hogy átgondolatlanul nincs értelme semmit se csinálni. Ha az ember valamit akar csinálni, akkor üljön le, gondolja át, gondolja át, hogy mibe kerül, És Krisztus az ő követésére ugyanígy hívja föl a figyelmet, hogy üljünk le, gondoljunk át, hogy mivel jár őt követni. És az őt követés ez nem csak abból aján, hogy hozzájövünk, hanem abból is, hogy legjobban szeretjük hajlandók vagyunk hordozni a keresztünket nap mint nap, és hajlandók vagyunk Krisztus után menni. És bizony ez a uh, templomépítés, Ez jól jelképezi azt, hogy nem elég csak a hosszú előkészítő munkák, nem elég a hosszú évek, amik alatt összegyűjtötték a, a templomhoz szükséges anyagot, hanem azt utána fel is kell használni, abból fel is kell építeni az építményt. És itt a hatos fejezet első versében, a királyok könyvében azt olvassuk, hogy megépítették, megépítetett az úrnak háza az izraeli, Izrael fiainak Egyiptom földjéből kijövetele után, 480. esztendőben, Salomon, Izrael felett való uralkodásának negyedik esztendejében az Ziv hónapban, amely a második hónap. Itt azt látjuk, hogy elkezdték építeni a templomot, és elég pontosan megadja az, ad, az időt, azt mondja, hogy azután, hogy 480 éve kijöttek Egyiptomból. És mivel pontosan tudjuk Salamon uralkodásának az idejét, ezért ebből az igeversből pontosan ki lehet számolni, hogy mikor jöttek ki Izrael fiai Egyiptom földjéről, az Krisztus előtt 1446-ban volt. Akkor jöttek ki Krisztus előtt 1446-ban, és Salamon negyedik uralkodásának negyedik évének második hónapjának, második napján kezdődött el az építkezés, ha egészen pontosak akarunk lenni. A kettő krónika háromban, ez meg van határozva nagyon konkrétan, hogy a második hónap, második napján kezdődött el az építkezés. Az, hogy Salamon negyedik évébe kezdődött el az építkezés, elárul nekünk valamit. Mégpedig azt, hogy Salamon rögtön, ahogy uralkodni kezdett, elkezdte az építkezés szervezni. A libanoni cédrusoknak ugyanis minimum három évig kellett száradniuk, tehát minimum egy három éves előkészítésre volt szükség a faanyag tekintetében, úgyhogy ebből látjuk, hogy ahogy Salamon trónra került, azonnal elkezdte a, az építés szervezni, és ahogy a faanyagok is készek voltak a beépítésre, egyből elkezdték magának a templomnak is a felépítését. Ne felejtsétek el, hogy ez az első templom. És ez az első templom, úgy, mint a második templom is, Móriásnak a hegyén épült föl. Ezt is a kettő krónika háromból tudjuk meg, az első versből. És Móriásnak a hegye nagyon izgalmas hely. Már csak azért is, mert Ábrahám ezen a helyen áldozta volna föl Izsákot Istennek az úr kérésére. És láttuk azt, hogy Isten hogyan adott egy áldozatot, egy kecskebakot Izsák helyett. Na, emlékeztek, Ábrahám azt mondta Izsáknak, hogy majd az Úr fog gondoskodni áldozatról. És ezt meg is tette az Úr, gondoskodott, helyettesítő áldozatról. És ez csodálatos dolog, mert ahogy ott az 1 Mózes 22-ben olvassuk, pontosan ezt a csodát látjuk, hogy ott azon a helyen, ahol majd a templom épült, azon a helyen Ábrahám, majdnem feláldozta ugye Izsákot, és helyette Isten gondoskodott egy helyettesítő áldozatról. Na a Móriás hegye nem csak erről híres, hanem arról is híres, hogy Arauna szérüje is ugyanezen a helyen volt. A kettő Sámuelnek a legvégén az Arauna szérüjét láttuk, ahogy Dávid megvette Araunától, és hogyha emlékeztek, Ott azon a helyen Dávid áldozatot mutatott be, mégpedig mondta Ar Araunának, hogy ingyen kapott áldozatot ő nem mutat be, hanem azt akarja, hogy az ő Isten tisztelete érjen valamit, hogy neki valamibe kerüljön, és ez az áldozat is az Arauna szérüjén Krisztus áldozatára mutatott előrem. Móriás hegye még egy dolog miatt nagyon fontos. A Móriás hegyének egy másik része ugyanis a Golgota hegy nevet kapta. Ezen a hegyen feszítették meg Krisztust. Nem tudom, látjátok-e Isten hatalmas üdvtervét. Az 1 Mózes 22-től kijelölte azt a helyet, hogy itt fog majd az én fiam tökéletes áldozatot hozni minden embernek a bűnéért. Azért, hogy ő helyettesítő áldozatként elvegye minden bűnünket, Azért, hogy nekünk életünk lehessen, és ne, nekünk kelljen hordozni a bűneink átkát. Úgyhogy Isten már egész Ábrahámtól kezdve ezt a helyet kijelölte, és profétikusan ö, ö, mindig Krisztusra mutatott egészen a bokorba ragadt kecskebaktól kezdve, egészen idáig, hogy megépítetett a templom. És a templom itt, ezen a helyen építetett meg, és bizony több száz éven keresztül a templomban minden egyes nap bemutatták a bűnért való áldozatot. Azon a helyen, ahol Krisztus bemutatta az saját áldozatát, amit miértünk hozott, és egyszer mindenkorra minden bűnt eltörölt. Úgyhogy nagyon csodálatos látni azt, hogy Isten hogyan választotta ki profétikusan ezt a helyet, és hogy hogyan mutatott előre Krisztus halálára. Ezen a hegyen épült meg majd később a második templom is, és az Ezekieli proféciák szerint ezen a helyen fog megépülni a harmadik templom is. Ez ugye egy kicsit majd izgalmas lesz, mert most ebben a pillanatban egy iszlám mecset foglalja el a templomhegyet. De egyes számítások szerint a mecset mellett még bőven van annyi hely, hogy a harmadik templom felépülhessen. Ehhez már csak kell egy antikrisztus, aki kiigazítja az utat, hogy elférjen a két hely egymás mellett meglátjuk, hogy mikor fog ez bekövetkezni. De a proféciákra készülve minden bizonyan tudjátok, hogy már elkészítették a templom összes felszerelési tárgyát. Jeruzsálemben, a múzeumban meg is lehet nézni az egy aranyból kovácsolt hatalmas menórától. ez az összes öltözéket, Majd egyszer, hogyha az úr vezet minket, meg gondoskodik arról, akkor elvegyük Jeruzsálembe megnézni ezt. De nem kell izgulni, mert úgyis Jeruzsálembe leszünk majd évenként az ezer éves uralom alatt, és úgyhogy majd fogjuk látni. De nem tudjuk, hogy ez az időpont mikor fog bekövetkezni, amit tudunk, az, az, hogy most épül az első templom, és ez hosszú előkészítések után, hosszú előkészületek után indul el végre a Salamon uralkodásának negyedik évében. Egyébként ebben az igeversben azt is megláthatjuk, hogy Izrael egész jól megvolt a templom nélkül több mint 480 éven keresztül. Azért ezt nagyon fontos észrevenni, mert a templomot nem azért építették, mert szükség lett volna rá. Volt nekik sátruk, amit Isten terve alapján elkészített Mózes, úgyhogy nem éppen a szükség volt az, ami vezette őket a templom építésére, hanem Dávid szíve volt az, ami azt mondta, hogy Uram, meg akarlak áldani téged. Építek neked egy házat, jó lesz? És akkor mondta Isten, hogy ez remek ötlet, de hadd építse meg inkább Salamon. De ebből látjuk, hogy Istennek az indítatására kezdődött ez az egész templomépítés, nem a szükség irányította. Egy dolog, amit meg kell tanulnunk a keresztény életünkbe, hogy Isten lelkére kell hallgatnunk, nem a szükségre. Hogyha mindig a szükség vezet bennünket, akkor nagyon elfáradunk, és olyan utakon fogunk járni, ahova Isten soha nem akart vinni bennünket. Megengedi, hogy elfáradjunk, visszajöjjünk, de nem ez a terve. Meg kell, meg kell tanulnunk Isten lelkére figyelni, és Isten lelke vezetésére hallgatni. Itt pont ezt látjuk, hogy ezt a templomot nem a szükség hívta elő, nem, nem kényszer, hanem Isten lelke, ahogyan vezette Dávidot az Istennel való szoros kapcsolatában, akkor a szíve vágya lett az, hogy megépítse a templomot, és így kezdődött ez az egész templomépítés. A kettes versben azt olvassuk, hogy És a ház amelyet Salamon király az úrnak épített, 60 sink hosszú, húsz sink széles, és 30 sing magas volt, és egy tornác volt a ház temploma előtt, amelynek a hossza 20 sing volt, a háznak szélessége szerint a szélessége pedig 10 sing volt a ház hosszában, és épített a házon ablakokat is lezárt rostézattal. Látjuk, hogy az a templom, amit Salamon épített, azt Dávidnak a terve alapján építette, és a múltkor is beszéltünk arról, a kettő krónikákból láttuk azt, hogy ezt a tervet pedig Isten Dávidnak jelentette ki, úgyhogy Isten volt az, aki a terveket előkészítette, és tovább a Dávidnak, majd Salamonhoz eljutott, és az szerint, szerint a terv szerint épül a templom. Nagyon fontos észrevenni, hogy a templomnak az alaprajza nagyon hasonlít a szent sátornak az alaprajzához, ahhoz, amit Mózesnek elmondott Isten a sínai hegyen, és amit megépítésre is került. Egy dolgot észre lehet venni, ha összehasonlítjátok a mértékeket, az az, hogy a templom az kétszerese volt a sátor méreteinek, úgyhogy Salamon nagyobbra szerette volna építeni a szentét és a szentek szentjét. Ez méretileg azt jelenti, hogy a templom az 30 méter hosszú, 10 méter széles volt és 15 méter magas, és ezelőtt még hozzáépítettek a keleti oldalra egy kisebb tornácot, ami 10 méter széles volt és 5 méter hosszú, tehát 5 méterrel megnövelte a templomnak a, a hosszát. Azzal, hogy így a Szent Sátornak az alaprajzát követte ez a terv, nyilvánvaló a szándékos utalás benne Isten részéről is, Salamon részéről is, hogy ez a templom a sátornak a tovább folytatása. Ez is előkép. Ugyanúgy, ahogy a sátor előképe volt valaminek, ez a templom is előkép marad. Az ötös verstől azt olvassuk, hogy épített a ház falaira emeleteket körös körül, a ház falai körül a szent helyen és a szentek szentjén és készített mellék helyiségeket körül itt nem wc kell gondolni, hanem raktárhelyiségekre. Az alsó emelet belső szélessége 5 sing, a közös, középső szélessége 6 sing, és a harmadik szélessége 7 sing volt, és bemélyedéseket épített a ház körül körülkívülről, hogy az emeletek genendái ne nyúljanak be a ház falaiban. És mikor, a ház épített, és mikor pedig a ház építetett a kőbányának egészen kifaragott köveiből építetet. Úgyhogy sem kalapácsnak, sem fejszének, sem valami egyéb vasszerszámnak pengése nem hallathatott a háznak felépítésénél. Az alsó emelet középső mellékhelyiségéhez egy ajtó vezetett a ház jobb oldalán, és egy csigagrádi vitt fel a középső emeletbe, középsőből a harmadikba. És megépítették eként azt a házat, és elvégeztem, és befedezte a házat gerendákkal és cédrusfa deszkákkal. És megépítette az emeleteket az egész ház körül, amelynek magasságuk 5-5 síng volt, és a házhoz cédrusfa gerendákkal ragasztatta. Tehát megépítették a, magát a szentét, amit majd fogjuk látni, hogy osztottak szentek szentjére és szentélyre, meg a tornácra, és az egész épület köré új alakban ilyen raktárhelyiségiket építettek, mégpedig három szintben, és egy-egy szintnek a magassága az olyan két és fél méter volt, ez az ötsingnyi, ez körülbelül egy két és fél méter magasság jelent, és látjuk, látjuk azt, hogy a, a raktárhelyiségek három emeletbe épültek, és a A fentebbi emeletek egy-egy singel, egy, egy fél méterrel kintebb értek, és az emeletek között pedig csiga lépcsőn lehetett közlekedni. Itt tárolták a templomi áldozatokhoz szükséges fát, meg minden más kellékeket. Itt a hetes versben különösen érdemes észrevenni azt, hogy amikor építették a házat, akkor a kő bányában faragták ki előre a köveket, és amikor azt a helyszínre hozták, ahol magát a templomot felépítették, ott az építés teljesen csendben folyt. Semmiféle kalapálás, csiszolás vagy vasszerszámnak a pengését nem lehetett hallani. Teljes csendben rakták egymásra a köveket. Ez nagyon figyelemreméltó, mert ez azt jelenti, hogy a kőbányában tökéletesen elkészítették a köveket, még mielőtt az építkezés helyére hozták volna. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy ahhoz, hogy az építkezés így folyhasson, borzasztó pontos tervezői munkára is volt szükség. Minden egyes kőnek megvolt a helye hogy azt hova kell tenni, hogy az, melyik más kövekhez fog kapcsolódni, mert már a helyszínen két követ szólni nem tudtak, igazítani nem tudtak, mert Salmon elrendelt ezt a csendben való építést. Úgyhogy nagyon pontosan kellett dolgozni, és az előző fejezet 15-ös versébe olvastunk, hogy 80 ezer kővágó vágta a követ a templomhoz, és fogjuk olvasni a fejezet végén, hogy az építkezés 7 éven keresztül folyt. Ha hozzátesszük ehhez még azt a három évi előkészületeket, amit a fa előkészületeknél hozzáadtunk, akkor pontosan tíz éven keresztül 80 ezer ember keményen dolgozott azon, hogy a templomnak a köveit, amiből felépült a templom, tökéletes sebészi pontosággal kifaragják és elkészítsék. Ez a munka nagyon dicséri azt a 70 ezer teherhordót is, akiről szintén az előző fejezet 15-ös versébe olvasunk, mert a 70 ezer teherhordó ember ezeket a köveket úgy szállította el a templomba, hogy útközben nem tört le belőlük egy darab, se teljesen tökéletesek maradtak. Úgyhogy ez nagyon sokat mond arról, hogy mennyire hozzáértőek voltak az emberek, hogy mennyire odaadással dolgoztak, hogy mennyire tökéletes munkára törekedtek, akkor, amikor ott végezték a munkát, kemény tíz éven keresztül. És nagyon nagy munkáról van szó. Olvastam arról, hogy a kőbányában hogyan bányázták ki a köveket. Először kis kalapáccsal, vésővel ástak egy kis vékony árkot, amit szerettek volna a kő alapkövének. Utána abba belevertek pici kis faékeket, körbe-körbe. Utána a faékeket elkezdték locsolgatni, hogy a fa megdagadjon. És ahogy dagatta a fa, a kőbe egyre nagyobb, mélyebb repedéseket hozott. Aztán továbbverték a ékeket, megint locsolgatták, megint feszítette a követ, megint. Repedéseket hozott egészen addig, míg egy nagyobb darab kőle nem repett. Ugyanezt megcsinálták oldalról is, úgyhogy tökéletesen ki tudtak vágni egy nagyobb darab követ. Utána következett a megmunkálás, a csiszolás, a kalapágatás, hogy teljesen sima legyen, hogy a megfelelő kapcsolódó kövekhez tökéletesen illeszkedjen. És ezt a munkát mind mind elvégezték ott a, a kőbányában. Ez arról is beszél, hogy ö, Isten milyen munkát akar végezni mi bennünk, és hogy hogyan végzi a munkát mi bennünk. Nagyon sokszor, amikor Isten munkát végez, akkor nem sok hangot lehet hallani, szép csöndben történik minden, de bizony ezt nagyon sokszor megelőzi az elég hangos kalapálás, meg az elég hangos ö, csiszolás és apró munkálatok, hogy utána szépen csendben, de nagymértékben lefolyhasson az építkezés. A zsidó 8.5-ben konkrétan olvasunk arról, hogy a templom, az tulajdonképpen a mennyei dolgoknak volt a képmása, a mennyei dolgoknak volt az árnyéka, az előárnyéka. És erről ezt tudjuk, mert a zsidókhoz írt levélírója leírja, hogy a templom az a mennyei dolgokat jelképezte. Ezért volt annyira fontos, hogy a sátor is pontosan a leírás szerint készüljön el, sőt itt a zsidó 8.5 idézi azt a mondatot, amit Isten Mózesnek mondott, hogy vigyázz nagyon arra, hogy mindent az szerint a minta szerint készíts, amelyet mutatok neked. Pontosan azért, mert ez egy előkép volt, ez egy előárnyéka volt a majd elkövetkezendőnek. Na most, ha belegondoltak abba, hogy az el, a valódi dolog, amire ez az egész templom előre mutat, az nem volt más, mint maga a menny, a mennyben épült építmény, akkor elgondolkodtató, hogy vajon a kövek kik lehetnek. Az 1 Péter 2-ben, a 4-es és az 5-ös versben olvasunk arról, hogy a szegletkő az maga Krisztus. Bizony, ezt az emberek megvetették, de Isten előtt ez, ez drága, és, és kiváltságos, kiválasztott kő. És azt mondja ott Péter, hogy mi is élő kövekként járuljunk hozzá, és épüljünk föl e, szent hajlékká. Ha belegondolunk abban, hogy ez a kép nagyon sokat beszél arról, hogy Isten milyen munkát végez a gyülekezetben, akkor megérthetjük azt, hogy itt, ezen a földön történik a bányászás. Ez a föld olyan számunkra, mint a kőbányában lennénk, és mi lennénk az éblő kövek. És aztán, amikor itt teljesen tökéletesre lettünk csiszolva, meg tökéletes méretre lettünk kivágva, akkor a mennyben már minden fájdalom, csiszolás, meg hangoskodás nélkül az építmény szépen össze lehet rakni tökéletes illeszkedéssel. És nekem nagyon sokat jelentett ez a kép, amikor megértettem, hogy a köveket hogyan hasítják, hogyan feszítik. Mert nagyon sokszor úgy érzem, hogy mintha ilyen ékek lennének bennem, és dagadnának, és így szét feszítenének szét, szakítanának, és mindig, amikor Isten ilyen jellegű munkát végez bennem, azt nem nagyon szeretem. A végeredményt azt szeretem, mert valamit leválaszt, valamitől megtisztít, formál és alakít, de maga a folyamat az eléggé fájdalmas tud lenni. De így Amikor emberekhez jövünk, vagy egy gyülekezetbe jövünk, és azt látjuk, hogy nem olyan tökéletes az illeszkedés, hogy ez a kő egy kicsit nehézkes, ez a kő meg egy kicsit szúr, ez a kő meg egy kicsit vág, ez meg nyom, akkor emlékezni kell, hogy még nem vagyunk teljesen készek, Isten formál bennünket. Úgyhogy ez a kép beszél arról is, hogy Isten hogyan építi az egyházát, hogyan alakít és formál bennünket, beszél arról, hogy ő milyen munkát végez, és beszél arról is, hogy ő milyen munkát vár tőlünk. Ö, engem lenyűgöz az, hogy ha Isten egy igazán jó képet, egy igazán jó képmást akart volna készíteni a mennyről, akkor szerintem nem embereket kért volna föl, hogy megcsinálják, hanem elküldte volna mondjuk a kérubokat, akik ott vannak körülötte, és nagyon is jól tudják, hogy milyen a menny, és ők építettek volna egy gyönyörű kis makettet, hogy na, ilyen lesz a mennyország. De Isten nem ezt akarta. Isten akarta azt, hogy az emberek dolgozzanak, meg érte, le, megadta a konkrét útmutatást, de az emberek részéről nagyon nagy áldozattal járt, odaadással, odafigyeléssel. De mégis Salamon azzal, hogy elrendelte, hogy az építkezésnél ne le legyen egy hangse, azt akarta szerintem elmondani, hogy ez a ház az Úrnak a háza. Itt igaz, az emberi erőbefektetéssel, meg munkával készül a ház, De amikor felépül, azt szeretném, hogy az emberek Istenre gondoljanak, és nekiadják a dicsőséget, és azt mondják, hogy lám ezt a házat, Isten tervezte, Isten hozta létre. Itt, a, amikor leírja a, a részletesen az egy királyok, hogy hogyan épült a ház, figyeljük meg, hogy pont az építkezés közepén Isten oda Salamonhoz, és szól hozzá. Azt mondja a 11-es verstől. És lett az úrnak beszéde Salamonhoz, ezt mondta: Ez a ház, ez amaház, amelyet te építesz. Ha az én rendelésemben jársz, és az én ítélem, ítéleteim szerint cselekszel, és megtartod minden én parancsolataimat, azokban járva, én is bizonyára megerősítem veled az én beszédeimet, amelyet szóltam Dávidnak, a te atyádnak, És az Izrael fiai között lakozom, és nem hagyom el a népemet, az Izraelt. Salamon nagyon aktívan építi a templomot, teljes odaszánással, Isten meg akarja vele áldani, nagyon elfoglalt lehet, 70 ezeren hordják a köveket, 80 ezeren vágják, 30 ezeren segítenek a famunkákba, hírámnak az embereivel együtt vágják szidomba, a fát készítik elő, hozzák a templomhoz, borzasztóan elfoglalt lehet a, a templom építési projektjében. De oda jön Isten Salamonhoz, és azt mondja, hogy Salamon, ne felejtjük el azt, hogy miről szól ez a templom. Ez, ez jó, hogy ezt csinálod, jó, hogy a szavam szerint csinálod, jó, hogy a tervem szerint készül, de ne felejtsd el a nagy munkában, hogy miről is szól a templom. És Isten megállítja Salamont, és azt mondja, hogy itt ez a templom arról szól, hogy én vagyok az mindenható Isten, és én hajlandó vagyok veled itt találkozni a Földön. Erről szólt a templom. A templom nem Istennek volt a lakhelye, a templom az egy hely volt, ahol elmehettek az, ahova elmehettek az emberek, és találkozhattak Istennel. De Isten itt maga megígéri a 13-as versben, hogy én nem a templomba lakok, hanem Izrael fiai között lakom. Én a népemben lakok, népem között lakok. A templom az arra volt jó, hogy eljöttek az emberek, a bűnér való áldozatokat elhozták, elhozták a hála áldozatokat, eljöttek, hogy halljanak Istenről, eljöttek, hogy dicsérjék ott Isten, tehát jó volt. Csak Isten akarta, hogy Salamon emlékezzen arra, hogy ez a templom miről is szól. Mert ez a templom nem arról szól, hogy legyen mit megépíteni, nagyon sokszor a, a feladatainkra, a szolgálatainkra, az életünkre így gondolunk, hogy azért van a szolgálat, hogy legyen mit csinálunk, hogy legyen mit szolgálnunk. A Biblia azért van, hogy legyen mit olvasni, vagy tanulmányozni, vagy megtanulni. És közben elfelejtjük azt, hogy ez az egész miről szól. Ez az egész arról szól, hogy Isten velünk akar lenni, és velünk akar együtt lakni, együtt időt tölteni, és azt akarja, hogy mi is vele együtt időt töltsünk, és vele együtt lakozzunk. És ez az egész templom, az, hogy egyáltalán megépült, meg maga a sátor is, azt jelképezi, hogy Isten hajlandó már itt a földön is találkozni az emberrel, és közösségben lenni. És elővetítette azt a napot, amikor majd vele együtt a mennyben ott leszünk szemtől szembe, és együtt fogunk lakni ő velem. És Nagyon érdekes, hogy se a templomba, se a szentsátorba nem lehetett úgy bemenni, bejutni, hogy neki nem mentél volna az áldozati oltárnak. Isten úgy rendezte el az udvarban lévő dolgokat is, hogy azt mondta, hogy ahogy jössz a templomhoz, Azt akarom, hogy neki menjél az áldozati oltárnak. És ebben is előrevetítette azt, hogy, hogy, hogy megértsük, hogy Krisztus áldozatán nélkül nem tudunk hozzájönni. És Isten akarta, hogy lássuk ezt, és azt akarta, hogy ezt megértve el, vele együtt járjunk, vele együtt időt töltsünk. És ez volt Istennek a vágya, és ezért állította meg Salamont, hogy, hogy szóljon, hogy... hogy Itt az együttlakozásról van szó, ne felejtsd el ezt a templomot, azért építjük, hogy ez tudatosuljon mindenkibe, és hogy valóságosan együtt tudjunk lakozni. És az új szövetségben ez még világosabban lesz a János 14 hez ha a János Evangélium a 14 hez Itt ezekben a fejezetekben, 14, 15, 16, Krisztus nagyon sokat beszél a vele való együttlakozásról, hogy mit jelent vele együtt járni, vele együtt lenni, és arról, hogy hogyan lett ez lehetségesé. A János 14.10-ben azt olvassuk, hogy azt mondja Jézus, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. És a beszédeket, amelyeket mondok nektek, azt nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik. Ő cselekszi ezeket a dolgokat. Krisztus elmondja a titkát. A titka az, hogy ő az atyában lakik, és az atya ő benne. És amit Jézus tett, Azt az atya tette. És ez nagyon fontos volt, hogy a tanítványok megértsék, mert utána János 15-ben arról beszélt Jézus a tanítványainak, hogy na most úgy, ahogy én az atyában laktam, és az atya tedd dolgokat rajtam keresztül, úgy akarom, hogy ti is megértsétek, hogy lakjatok én bennem, és én majd teszek dolgokat rajtatok keresztül, és akkor lesz gyümölcsöző ez a kapcsolat. És János 15, 1-től 15-ös versekig végig erről beszél, különösen hangsúlyozza az ötös vers, azt mondja Krisztus egy képet használva, egy metaforát, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, Aki én nem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. A gyümölcsöző kapcsolatnak a lényege az, hogy hogy Kapcsolatban maradjunk, hogy meglegyen az a szerves kapcsolódás Krisztus és közöttünk, mindkét irányban, nem csak egy irányban, mindkét irányban. A kilences versben tovább folytatja, azt mondja Krisztus, hogy amiképpen az Atya szeretett engem, én is így szeretlek titeket, maradjatok meg a szeretetemben. Krisztus itt továbbmegy, és megpróbálja elmagyarázni a tanítványoknak, hogy mit jelent ő benne lakozni. Mit jelent ő hozzá szervesen kapcsolódni. Azt mondja, hogy az én szeretetemben maradjatok meg. Abban maradjatok meg, hogy én szeretlek titeket. És ez nagyon fontos, hogy így a keresztény életünkbe lássuk, hogy ez az életfontosságú rész, hogy Isten szeret minket. És Krisztusban megmaradni nagyon is azt jelenti, hogy megmaradunk az ő szeretetében, hogy elfogadjuk és elhisszük, és bízunk abban, hogy ő ténylegesen szeret, és ebből a, kegyelem, ebből a kegyelemből élünk. És aztán a tízes versben tovább megy Krisztus, és azt mondja, hogy ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Hogyan lehet az ő szeretetében megmaradni? Emlékszek rá, tudom, és bízok abban, hogy ő szeret. A kereszten ezt mind megmutatta. És erre válaszként teszem, amit mond. Ezzel bizonyítom, hogy tényleg elhiszem, amit mond, tényleg szeret engem. És a 12-es vers azt mondja, ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Na, ez az én parancsolatom. Krisztus nem arra kér, hogy most egy halom listát betartsunk, hogy ezt is csináljuk jól, azt is csináljuk jól. Nem, ő egyet kér, azt mondja, hogy, hogy szeressétek egymást. Ha őt szeretjük, akkor tudjuk, hogy ő bennünket szeret, szereti a másikat ugyanúgy, ahogy engem. Ha Krisztusnak, ha Krisztusnak nem volt nehéz meghalni egy másik emberért, mert annyira szerette, akkor azt mondja, hogy akkor ezt lásd meg, és te is szeresd ugyanúgy a másik embert. És azt mondja a 16-os versben utána Krisztus, hogy erre maga Isten rendelt el mindannyiunkat. Erre mindannyian fellettünk kenve, ellettünk rendelve, hogy szeressük egymást. Hogy először is maradjunk meg Isten szeretetében, hogy ő szeret minket, utána pedig arra válaszként tegyük, amit mond, szeressük egymást, és ismerjük fel, hogy Isten erre küldött té -e minket. Itt ez az elrendelni szó, ami a 16-os versben van, arról az elrendelésről szól, ahogyan elküldték, elrendelték egy papot a szolgálatra és azt mondja, hogy én erre a szolgálatra rendellek el téged, hogy, hogy megmaradj bennem, és hogy gyümölcsöt teremjél, és hogy a gyümölcsöd megmaradjon. És a gyümölcsöző kapcsolatnak ez az alapja, ez a szerelmes, szerves kapcsolódás. És itt megjelenik Isten Salamonnak a nagy építkezés, a nagy elfoglaltság közepette, és megállítja Salamont egy pillanatra, és azt mondja, hogy hogy egy picit állj meg a futás közben, hagy mondjam el, hogy, hogy mi mit is csinálunk. Ez a templom a velem való együttlakozásról szól. Ne felejtsd el, hogy ez a lényeg. És azt mondja itt neki uh, Isten Salamonnak, hogy ha bennem laksz, megerősítem a szövetséget. És azt mondja, hogy itt van az, az ígéret 13 as vers, hogy én Izrael fiai között lakozom, és nem hagyom el az én népemet. Lát erre az ígéretre, hogyha ha oda gondol, belegondolunk, akkor ha próbáljuk visszaidézni, hogy hol hangzott el ilyen jellegű ígéret, akkor kiderül, hogy már nagyon sokszor elhangzott ilyen ígéret. Ezt az ígéretet elmondta Isten Dávidnak, de legelőször ezt az ígéretet Isten a sínai hegyen mondta el. Isten nem egy új ígéretet tett Salamonnak, hanem egyszerűen a sínai hegyen tett ígéretet megerősítette azzal, hogy elismételte, hogy újból elmondta Salamonnak. Salamon erre mondhatta volna, hogy ó, oh, hát ez, ezt tudom, ez le van írva a tórába, elolvashatom, most ehhez miért kellett megjelenni? De Isten nagyon sokszor a már kijelentett szavával jön, és megjeleníti nekünk még egyszer, hogy emlékszel rá, emlékszel, hogy ezt mondtam? És nagyon sokszor ti magatok is megtapasztalhattátok azt, hogy olyan ige verseket olvasol, vagy hallasz, amit már nagyon sokszor hallottál, de akárhányszor hallod, mindig úgy érzed, hogy megerősít, mintha még biztosabban tudnál azt, amit már tudtál egyszer. És Isten így jelent meg Salamonnak is, hogy nem egy új ígéret tett, hanem csak egy régi ígéretre emlékeztette. Visszaigazította a tekintetét az igazán lényeges dologra, hogy emlékszel, Szeretlek, és te szeretsz engem. Ez a lényege. Itt most templomépítés, vagy akármi más projekt. Nagyon jó, de a lényeg az az, hogy én szeretlek, és te szeretsz engem. És Isten így megerősítette Salamonnak a szövetségét. A 14-es verstől olvasjuk azt, hogy megépítette azért Salamon azt a házat, és elvégezte azt és megbélelte a ház falait belül cédrusfával, a ház padlózatától egészen a padlásig beborította belül fával, a ház padozatát pedig beborította fenyődeszkákkal, és építette a ház hátulján egy húsz sing hosszú cédrusfa falat a padozattól egészen a padlásig, és építette azt a ház hátúsó részének, a szentek szentjének. Látjuk, hogy egy fallal leválasztotta Salamon a szentélyből a szentek szentjét. Az előtte való szent hely hossza sing volt. Ebből tudjuk, hogy a mögötte lévő akkor húsz. Belülről az egész ház merő cédrus volt, kivésett sátökökkel és kinyílt virágbimbókkal, úgy, hogy semmi kő nem látszott ki. Tehát kőből felépült a templom utána cédrusfával a legdrágább akkori legdrágább fával beborították, teljesen a belsejét, hogy egy darab kő nem látszott ki, és ráadásul ezt a fát kifaragták, mindenféle szép mintákat faragtak bele, ez a ö, dísztök, nem tudom, hogy milyen lehetett, ez a sártök, biztos nagyon szép minta lehetett, meg a virágbimbók, nagyon díszesre kifaragták, és utána azt olvassuk a 19-es versben, hogy a Szentek Szentjét építette a ház belső részébe, hogy abba helyezhesse az úr szövetségének ládáját ismét itt az Úr szövetségére emlékeztet az író minket, hogy, hogy az egész életünk, az, az Istennel való szövetségünkről szól. És a Szentek Szentje belső részének hossza húszsing 20 20 volt, szélessége is 20 sing volt, magassága is húszsing volt, és beborította azt finom aranyal és az oltát is beborította cédrusvákkal. Látjuk, hogy a szentek szentje az egy teljesen szabályos kocka alakú volt, ez körülbelül méterben tíz méterszer, tíz méterszer, tíz métert jelent, és látjuk azt, hogy nem csak, hogy fával volt beborítva az egész belseje, hanem a szinaranyjal bevonták a teljes belsejét. 21-es versben olvasjuk, hogy «És Salamon beborította a házat belül finom aranyal és aranyláncot vont a belső rész előtt, amelyet szintén bevont aranyal. Látjuk nem csak a szentek-szentjét borította arany, hanem az egész házat, az egész szentély belsejét beborította aranya a Salamon. És a szentek-szentjét, a szentélytől elválasztó fal elé egy aranyláncot is tett, és ezzel jelképezte, hogy a, a szentek-szentjébe való bemenetel az le van zárva. A kettő krónikákból megtudhatjuk azt is, hogy nem csak egy fal volt ott, nem csak az aranylánc, hanem a függöny is, a kárpit is ott volt a fal előtt, és az is, az, az is a szentek-szentjétől való elválasztást jelképezte. Itt egyébként most... Még részletesebben látjuk azt, hogy mennyire követte a templom a szent sátornak az alaprajzát, hogy a szentély és a szentek szentje elvált egymástól. Sőt, talán emlékeztek, hogy a szentek szentjében már a sátorban is a szövetség ládája volt, a szentélyben pedig ott volt a lámpás, amit ugye a papok minden nap megigazgattak, olajjal töltöttek föl, illetve a kenyereknek az asztala, ahol a 12 kenyeret helyezték el, amit Izrael 12 törzsét jelképezte, és a szombatonként cserélték, illetve itt volt az illatáldozati oltár is, ez mind a szentély részben volt. Nem szabad elfelejtenünk azt se, hogy nagyon díszesre csinálta Salamon ezt a templomot, de emlékezzünk arra, hogy A maga a templom az nem mindenki számára volt nyitott. A templomba csak a papok mehettek be, a szentek szentjébe pedig csak a főpap egy évben egyetlen egyszer, az engesztelő ünnep alkalmával, amikor bevitte az áldozati vért, és meghintette a kegyelemnek a tábláját, a szövetség ládájának a tetejét, jelképezve azt, hogy az Izrael bűneit elfedezze Isten jelenlétét, a vér, amit bevitt az áldozati vér. És mégis annyira díszes volt a templom. Nagyon kevesen látták, és azokon a helyeken is díszes és gyönyörű volt, amit legtöbben nem láttak, sőt a szentek szentjébe, amit meg aztán végkébb nem látott senki. Ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Salamonnak a szíve mennyire ott volt abban, hogy Istennek akart örömet hozni. Nem azért építette díszesre a templomot, hogy mindenki elájuljon, aki belép, hogy hú, de szép ez a templom, mert nagyon kevesen léptek be. A Szentek Szentjével meg csak egyszer egy évben egy főpap, és ő meg örült, hogyha élve kijött onnan, de Nem az, nem az volt a cél, hogy lenyűgözzék a belépő embereket, hogy fú, micsoda szép ez a templom. Egyszerűen Salamon Istennek akart örömet hozni ezzel a sok-sok díszítéssel. Egyébként most itt a 22-es versig már 8-szor olvastuk azt, hogy Salamon beborította arannyal. Nem tudom, hogy láttatok-e már... Arany, arany, olyan, művek, olyan művészeket, akik a bearanyoznak dolgokat. Sose felejtem el, hogy láttam, ahogy egy kép keretet bearanyoznak, ilyen borzasztó, lehelett, finom arany. Ö, ö, fóliát egy ecsettel tulajdonképpen rásimogatnak a, a fakeretre, és annyira lehelett finom az az fólia, egy vékonyabb az alufóliánál, és olyan csodálatosan rá tudták simítani, és úgy tűnt, mintha tiszta aranyból lenne az egész képkeret. Na most itt, amikor arról olvasunk, hogy finom aranya borította besalamon, akkor nem ilyen nagyon vékony aranyfóliákra kell gondolni, mert a kettő krónika az leírja a hármas fejezet as verse, hogy 600 talentum aranyat használtak a szentek szentjének a beborítására. Ez a 600 talentum arany, ez 21 tonna aranyat jelent. Ez a szentek szentjébe arra a 10x10 méteres pici helynek az aranyozására volt. Hát 21 tonna arany az elég súlyos. Na, de ez még nem minden, mert az Egy Krónika 29.4 meg leírja, hogy összesen 3000 talentum aranyat használtak az egész háznak a beborítására, ami jó számítások szerint 103,5 tonna arany. Ez hatalmas volt. Hát tudjátok képzelni, hogy felépítették kőből, utána fából a belsejét bevonták, a faragásokat gyönyörűen megcsinálták, és utána az egészet nagyon vastagon aranyjal bearanyozták az egészet. Egyébként ebben a fejezetben összesen 11-szer fogjuk olvasni azt, hogy 11-szer bearanyozták azt, amit építettek. A 31-es verstől, vagy 23-as verstől olvasuk a Szentek Szentjének a belsőjét. Csinált a Szentek Szentjébe két tízsing magas kérubot olajfából. Öcsing volt az egyik kérubszárnya, ez 10 méter. öcsing volt a másik kérubszárnya is, úgy, hogy az egyik szárnya végétől a másik szárnya végéig 10 volt. Másik kérub is tízsing volt a az az öt méter. És mind a két kérubnak mind a mértéke, mind a faragása egy volt, azaz egyformák voltak. Úgyhogy az egyik kérub magassága tízsing, öt méter, és ugyanannyi a másik kérubé is. És helyeztette a kérubokat a ház belsejében, és amint a kérubok kiterjesztették a szárnyukat, egyiknek a szárnya a ház egyik falát, a másik kérubnak a szárnya pedig a másik falat érte, de a ház közepén összeért egyik szárnya másik és beborította a kérubokat arannyal, és a ház összes falán, körös-körül, kívül és belül a kérubokat, pálmafákat, kinyílt virágokat metszetett ki, és beborította még a ház padlóját is arannyal kívülés és belül is. Ekkorára olvasjuk nyolcszor azt, hogy aranyjal beled borítva a templom. A szentek szentjébe két hatalmas kérubot faragtak, mégpedig pont akkor át, hogy ugye 10 méter széles volt a belseje a szentek szentjének, és két kérubot faragtak, 5 méter magas, és a szárnyukat 5 méterre volt a fesztáv, és akkor ugye egyik faltól másik falig középen a két kérubnak a szárnya összeérve pont betöltötték a szentek szentjét, Úgyhogy el lehet képzelni, hogy amikor a pap belépett, a főpap egy évben egyszer a szentek szentjéből vitte a kis vért, hogy az engesztelő áldozatnak a vérét ráhincse a kegyelem táblájára. Az első dolog, amit meglátott a füstben, meg a, a, a pislogók is lámpásában, az a két hatalmas kéruba, hogy őrizték a, a szövetségnek a ládáját, és hogy ment meghinteni azt vérre. Látjuk azt, hogy további meccés volt, tehát lehet, hogy túl sok arany, túl vastagra sikerült az aranyborítás, mert még azon kívül kérubokat, pálmafákat és virágokat kellett belemetszeni. Nem tudom, hogy ez azon felül volt, lehet, hogy látszottak a fafaragások is, borítás, és még azon felül a Padlóra tették ezeket a mintákat, nem tudom pontosan, de gyönyörűre csinálták meg, és ne felejtsük el, hogy a Szentek Szentjében ezek a díszítések nem ember lenyűgözésére voltak, hanem azért, hogy Istennek örömet hozzanak. A 31-es verstől olvasuk, hogy a Szentek Szentjének bemenetelén csinált ajtót olajfából, és az ajtófélfák kiszögelése egy rész volt, és két ajtószárnyat olajfából, és metszett rájuk kérubokat, pálmafákat, kinyílt virágokat, és beborította azokat arannyal, kérubokat is, és a pálmafákat is megaranyoztatta. Látjuk, hogy a Szentek Szentjét a Szentétől elválasztó falon lett egy ajtó, két szány olajfából készült és azt is díszesre faragták egyébként ezek a minták ez a pálmafa, ez a sártök, a virágminta a kérubok nagyon is emlékeztetnek arra a mintára amit Isten Mózesnek mondott a Szent Sátor megépítésekor ha emlékeztek ezeket a mintákat kellett a a kárpitokba beleszőni, bíbor, karmazsin, meg kék fonallal, és gyönyörű szépre elkészíteni. A minták azok hasonlóan megmaradtak, csak itt befaragták őket a fába, és aranyal borították benn. A 33-as vástól hogy eképpen csinált a templom szent is négy szegletű ajtófélfákat olajfából, tehát maga a szentélyre is hasonlóan ajtó került, és csinált két ajtót ciprusfából, az egyik ajtón is két forgóajtószány volt, a másik ajtón is két forgóajtószány, és metszett azokra kérubokat, pálmafákat kinyílt virágokat, és beborította aranyal és rá alkalmaztatva azt a metszésre, és azután felépítette a belső pitvat, három rend faragott kőből, és egy rend gerendából. Itt az épületnek egy további területére jutottunk. A Szentély körül, a Szentély és a Szentek-Szentje köré új alakba épültek meg ugye a tárolóegységek három méter magasan. A Szentély bejárata előtt volt a tornác, és utána azt körülvevően volt a belső pitvar. Ez volt az a pitvar, ahova Izrael népe, a férfiak bejöhettek. Ezt a pitvart vette még körbe az asszonyoknak az udvara, vagy asszonyoknak a pitvara. Az izraelita asszonyok odáig mehettek, és ezt vette még körül a pogányoknak az udvara. A pogányok, a nem zsidók a, egészen a külső udvarig, a pogányok udvaráig mehettek csak. Úgyhogy látjuk, hogy nagyon alapos terv szerint, Isten ö, utasítása szerint épült fel ez a templom a 37-es versben olvassuk, hogy Salamon uralkodásának negyedik esztendejében fundáltatott az Úrnak háza a Zif hónapban, és a 14. esztendőben Búlhavában, amely a nyolcadik hónap végeztetett el a ház minden dolga és rendje szerint, így építette azt hét esztendeig. Tehát látjuk azt, hogy valóban 7 évig épült a templom Salamon uralkodásának negyedik évének második hónapjától második második hónapjának második napjától egészen hét éven át épült a templom és elkészült. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy itt összesen rengeteg aranyról, tonna aranyról, meg teljes precíz munkáról olvasunk, de fontos megértenünk azt, hogy Isten elsősorban nem az arany érdekelte. Ez, amikor beszélt Salamonnal, akkor világosan tette, hogy a vele való lakozással vele való szerelmi kapcsolat az, ami érdekli. Minden bizonyal a hatalmas mennyiségű arany nagyon jól jelképezte Salamonnak és Isten népének az odaszánását, de érdemes egy pár igeverset megnéznünk, hogy mi az, amit Isten sokkal értékesebbnek tart, mint az arany. A Jobb 28-hoz, ha egy gyönyörű... Uh, uh, olvasunk a bölcsességről, érdemes elolvasni az egész részt, de a Jobb 28.15-ös versétől, a 19-es versig konkrétan arról beszél az ige, hogy a bölcsesség mennyivel drágább az aranynál, Jobb 28.15-től. Azt olvasjuk, hogy a bölcsesség nem mérhető össze ofír aranyával, Ofír aranya volt a legmenőbb arany akkoriban, az volt a legdrágább arany. És az Ofír aranyáról nagyon sokat olvasunk az igében, pontosan azért, mert nagyon-nagyon híres volt az aranyáról ez a város, és a legtisztább arany onnan származott. És azt mondja az ige, hogy a bölcsesség nem is mérhető össze az Ofír aranyával, aztán később nem ér fel vele aranygyémánt, aranyért nem cserélhető. Azt mondja, utána szinaranyjal sem mérhető össze. Aztán a példabeszédek 22-höz, ha odalapozunk, ott is találunk egy kincset, ami sokkal jobb az aranynál. Példabeszédek 22, és az egyes versben olvassuk azt, hogy az ezüstnél és az aranynál jobb, sokkal jobb a kedvesség vagy a jó indulat a károlja a kedvességet, megfordítja az újfordítás jó indulatnak. Tehát példa beszéd egy Az ezüstnél és aranynál jobb a kedvesség, jobb a jó indulat. Aztán a Zsoltár 19. 11-es verse, tehát 19-es Zsoltár 11-es verse, azt mondja Isten törvényéről, Isten rendeléséről, Isten parancsáról, Isten szaváról, hogy kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is. Istennek a szava, rendelései, törvényei azok sokkal-sokkal kívánatosabbak a színaranynál. A 119. Zsoltár 72-es verse, 72 verse azt mondja Dávid, a te szád törvénye jobb nekem, mint sok ezer arany és ezüst. A 119. Zsoltár 127-es verse azt mondja, a 127-es vers, Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat. Ezek az igeversek mind-mind arról beszélnek, hogy Isten sokkal többre tartja ezeket a dolgokat az aranynál, És bennünket teljesen lenyűgözödött több tonna arany, amit csak arra használtak, hogy beporítsák a fákat, és hogy ragyogó templomot építsenek. A nagyon nagy áldozat és odaszánást jelentett. De Isten emberei, maga Isten elmondja, hogy a bölcsesség, a kedvesség, a jó indulat, Istennek a szava sokkal-sokkal nagyobb, sokkal drágább kincs, mint a színarany, mint a legtisztább arany, legyen az akármennyi is. És ez egy nagyon jó emlékeztető arra, hogy nek ezt a fejezetet is jól -e foglalja, hogy Isten nem a projektjeink érdeklik, nem az, hogy mi mit teszünk érte, nem az, hogy mi mit szolgálunk, még hogy hajtunk, hanem az, hogy hogyan, hogy hogyan csináljuk. Ez a nagyon fontos, hogy hogyan halljuk a hangját, és hogy hogyan élünk az ő szava által. Ez az igazi kincs, és ez az igazi áldás. És emlékezzetek vissza, hogy Salamont a nagy templomépítés közepette. Izrael dicsőséges templomának építése közepette. Isten megállította, és erre figyelmeztette. Azt mondta, hogy ez a lényeg, hogy hogyan hallod a hangomat, és hogy hogyan élsz azáltal, mert ez drágább minden kincsnél. És én nem ebben a házban lakozom, én a népem között lakozom, és nem hagyom el azt. Hallod-e a hangomat és élszel szerint? Uram, köszönjük neked azt, hogy elénk adtad a te életet adó igéidet. Hálásak vagyunk azért, hogy a szabad az, az drágább, Uram, minden aranynál. Köszönjük, Uram, neked azt, hogy azok sokkal kívánatosabbak az aranynál, az édes méznél, Uram. Köszönjük neked azt, hogy vágyad volt, hogy kijelensd a beszédeidet nekünk. Nagy kincsel akarsz megajándékozni minket, saját magaddal, Uram, a veled való szerves kapcsolódással, élő kapcsolattal, szerelmes, gyümölcsöző együttléttel. Áldunk téged, Uram, hogy, hogy láthatjuk ezeket a, az ígéreteket az Ószövetségben, Uram, és láthatjuk azt, hogy hogyan jelképezték, hogyan mutattak előre a valódi kincsre, terád és a mennyországra, A veled együtt töltött életre, Uram. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy, hogy miután te eljöttél, és nem csak beszéltél a szándékodról, hogy szeretnél velünk együtt lenni, hanem testet töltöttél, és eljöttél, és testben minden bűnünket elítéltél, azért, hogy életünk lehessen. Uram, látva ezt csak kezdjük érteni, Uram, a te szeretetedet és a te nagyságodat. És köszönjük, Uram, hogy a te valóságodban mindezek a dolgok, mindezek az előképek elolvadnak. Ezek csak előárnyékai a valódinak. Köszönjük, hogy veled a mai nap élő kapcsolatunk lehet. Hallgathatjuk a te hangodat és élhetünk a szerint. Hadd, Uram, ennek a kincsnek, a ragyogását és fontosságát meglátnunk. A duram, hogy ezekben a kincsekben tudjunk élni nap, mint nap, és hogy le tudjunk lassulni a nagy rohanásaink, meg a mindenféle szolgálatunk, meg projektjaink közepette, és meg tudjunk állni, és tudjunk a Teveled való együttlétben elmerülni. Köszönjük ezt neked, drága Úrunk, Te Fiat nevében. Amen.